Kapit 31. Kong Lemuels ord, Det er budskap som hans mor ga ham som til rettevisning. Vad si je min søn? Ja va mitt morsliv søn? Ja va, Minne øfter søn. Gike din vitale kraft til kvinder, Hede ikke dine veger til det som førre til utslettels av konger. Det tilkommmer ikke koner, Lemuel. Det tilkom er ikke konger og drikke vin eller højembetsmen og si, Hvor er det rustryk? For at den ikke skal drike og glemmevad som er forøl nytt og får saken for noen av nøden sønder. Ge rutryk til den som håller på å gå til grundne, og vi dem som er bitterre i kjelen. Det han drikke og glemme sin fattigdom, om, og det har myke mer hyskesine vanskliheter. Log op den mun for en stønne, i den sak som gjelder alle som er i feil med å forgå. Lukk opp din munn, døm rødtferdig, og før den nødstiltes og den fattige sak. En dyktig hustru, hvem kan finne det? Langt mer en koraller er hun verd. Hennes eiers hjerte har tillit til henne, og det mangler ikke på vinning. Hun har lønnet ham med gott og ikke med ondt, alle sine levedager. Hun har sørget for ull og lin, og hun arbeider med alt hennes hender har lyst til. Hun har vist sig å være som en kjøpmannsskip. Langt borte fra henter hun sin mat. Og hun står opp men det nå natt, og gir sin husstand mat og sine unge kvinner det som tillkommer dem. Hun har tänkt på ett jordstykke, og har gått i gang med å skaffe sig det. Av sine henders frukt har hun plantet en vingård. Hun har bunnet styrke om sine hofter, og hun gjør sine arme sterke. Hun har merket at hennes handel går godt. Hennes lampe slokner ikke om natten. Hun har rakt henne ut mot rokkehode, og hennes hender griper om tegn. Hun har åpnet hånden for den nødstilte, og hun har rakt sine hender ut till den fattige. Hun frykter ikke for sin husstand på grunn av snøen, for hele hennes husdan er kledd i dobleklær. Tepper har hun laget sig. Hennes klær er av lin og purpurrød farget ull. Hennes seier er en kjent man i portene, når han sätter sig sammen med landets selvste. Underkledninger har hun laget og gått i gang med å selge, og belter har hun levert til handelsmennene. Styrke og prakt er hennes kledning, og hun mot den kommende dag. Hun har åpnet sin mun med visdom, og den kjærlige godhetslov er på hennes tunge. Hun holder øye med det som foregår i hennes husstand, og latskapsbrød spiser hun ikke. Hennes sønner har reist sig og begynt å prise henne lykkelig. Hennes eier reiser sig og han lovpriser henne. Det er mange døttere som har vist at de er dyktige, men du, du har overgått dem alle. Inde kan være falsk, og skjønnhet uten verdi, men den kvinne som frykter Jehova, hun oppnår lovprisning. Gi henne av hennes hennes frukt, og la hennes gjerninger lovprise henne til og med i portene.